God aften og velkommen til Crescendo på Aarhus Netter Radio 98,7 FM, programmet, der tror på, at musikken altid selv ved bedst. Mit navn er John, og jeg er for sidste gang vikar for Andrew Davidson, som har været praktikant for Radio AK 247 i København igennem de sidste to måneder. Med mig i aften der har jeg et af de absolut bedste og rent volumemæssigt højeste bands i hele Danmark lige p.t., nemlig Cycrock-bandet Narcos alle seks medlemmer er med mig i studiet i aften, og vi skal have sådan en om deres kommende plade, deres koncerter, deres lydunivers og hvordan man får et band med seks medlemmer til at fungere. Derudover så skal vi have sådan en snak om bogen Blockbusters, skrevet af professor Anita Albers, og om de statistikker hun har fremstillet for selv af musik i dag, hvilket nok vil overraske en del mennesker. Alt det og mere til i aftens crescendo, men først spiller vi et nummer med den netop afdøde Lou Reed. Det her det er fra Velvet Undergrounds debutplade, og det hedder The Black Angel Death Song. Velkommen tilbage i studiet her på Crescendo på Aarhus Radio 98,7 FM. Jeg har nu fået øh, samtlige seks medlemmer af Narcositanicus med ind i studiet, og de er lige pt. ved at øh, stille sig til rette og gøre sig det behageligt. Så øh, før vi begynder at stille dem spørgsmål, så vil jeg gerne spille en af deres øh, nummer fra deres kommende blade, og det er et nummer, der hedder SALT. Velkommen tilbage til Crescendo på Årstend Radio 98,7. Nu står jeg så med samtlige seks medlemmer af Narkos Atanikos i studiet, plus to ekstra gæster. Æ, så indledningsvis kunne I så æ, fortælle, hvem jeg er og hvad I spiller i bandet. Undskyld, jeg skulle lige have din mikrofon tændt sådan der. Kasper, guitar! Nej, ja, øh, det var højt. Ja. <laughs> <Aftenmarked>. <laughs> er okay, men... <laughs> ja. Jeg hedder Tobias, jeg spiller guitar og vokal og... Sinds. Okay. Yes. Jeg hedder Mikkel, jeg spiller Bas. Jeg hedder Vita, jeg spiller guitar og vokal. Sækki, saxofon og vokal. Jeg hedder Johannes, og jeg spiller sav. <laughs> <laughs> og de to gæster, jeg hedder med i studiet. Godaften, ja. jeg hedder Antonius. Little Narko. Godaften, <laughs> jeg hedder Sebastian. Og de er Mødvendig? lidt affilieret med bandet? De er meget affilieret. Meget affilieret. Lidt, lidt for meget, hvis du spørger os. Yeah. Starfuckers. <laughs> så øhm, til at starte med, så må jeg spørge, hvordan opstod Narcos Atenicus? Det kan jeg faktisk godt huske. Ja, jeg vi, sad, huske. vi sad i toget <laughs> på vej til fucking Grenå, og så spurgte Kasper og mig, om vi ikke skulle starte punkband eller brain bombs, uh, brain punk band. Ja. ja, der skete det, at uh, mig, mig og Victor, vi tog ud et par gange og spillede noget Brain bombs, og så kom uh, Tobias med, og så tænkte vi, det kunne også være sjovt at skrive nogle andre ting, så kom resten med, men uh, hvis vi skal lige, lige tilbage til Brain bombs, hvis der er nogen, der har hørt det, så er det... Uh, det vi skal lige have det norske punk med de dummeste tekster, der findes Jeg tror, det er de svenske også Det de er, de er lige meget svært Svær i svær, Norge, hvad fanden, fuck det fortale, fortale. Du skal ikke se, at Brain kommer fra Norge, mand Vi skal snart til Norge de okay, det, <laughs> ja, det er fra Alle er fra Bergen no, men det er i hvert fald startet som en Brainbombs Bombs coverbane. Jeg har hørt en helt anden historie Fuldstændig anderledes ja, ja, vi, var, var vi blev nødt til at lukke med os, så vi ved bare lort af ja. <laughs> Var det en mere sexet uh, origin story? Det var det faktisk Fordi det var noget med at, at, at, at jeg hørte At Victor Du prøvede at overtale sig til at lave sådan et uh, B-film Soundtrack band Hvor det var øh, oh. øh, Hvad hedder sådan noget Black øh, <laughs> Kravrock <laughs> øh, <laughs> <sådan noget>, øh, <laughs> Ja lige præcis ja. Det er det jeg hører Det er jo ikke sådan Det fik jeg aldrig gang oh. Jamen, Det er jo en, en helt anden historie Med vi ville øh, Vi ville lave nogle aften, Hvor vi så B-film I øh, Trøm Hvor vi spillede live øh, Baggrundsmusik Nå, ja, men Og Men det blev aldrig sådan noget nu. Okay. jeg kan bare konkludere. jeg kom ind der banen på en kæmpe løgn. <laughs> <laughs> ja, og vi har der fast i den rest <laughs> af tingene. Men... Så hvor, hvor stammer navnet fra? Det stammer fra en øh, insekt i Mexico, i en bylde, der hedder Matamoros, som øh, er en meget charmerende tyker, i hvert fald. På, sådan, på den der, sådan, dræber 400-500 mennesker og bruger deres hjerner til religiøst ritual med de, de stoffer, de lavede. <laughs> Så lidt en, en lidt mere farverig Jonestown-ting? Ja, en lidt mere produktiv Jonestown, vil jeg ja. sige. <laughs> <laughs> um, de, ja, de fik deres uh, shit lader, altså. Men i hvert fald, grunden til, at vi så det, det var bare... Uh, jeg tror, vi var, uh, vi var rimelig fucked up i en aften. Altså. Altså, så, der, så gav det mening. Der var nogen, der sagde, at vi skulle ud dæk ham. <laughs> det var mig. <laughs> Det havde en dårlig idé. Well, har I, I set at vi uh, bliver faktisk nævnt på deres Wikipedia hjemmeside? Nå, Frede Constanzo, det er rigtigt nok det er, God, det er din mission lige at tjekke op på det skottet Det har, gør vi sgu da ikke Jo, det er rigtigt, gønne at tjekke det Hvad står der? Det er The Danish Noise, noise Psych Band uh, Narcosyntheticus Is uh, allegedly named after his cult Gønne at tjekke det Gør det? Yeah, <laughs> det, det det? Ja, det er Jeg har en tjok har computer her Men den fanden ved det En af jer har lyst til at Kast et blik på. Nå, Alfredo Constanzo. Ja, er en god fyr. En af de uh, særlige, aften særlige gæster, der tager kig for os. Ja, vi har, vi har faktisk... Uh, nej, ikke Alfredo, Alfonso. Ja, Alfonso. Alfonso, Alfonso. Alfonso, Alfonso, Alfonso er Jesus Constanzo. Adolfo. Adolfo? Adolf? Adolf. Ja, det er rigtigt, når Alle hedder Adolf, Det er bare... De er simpelthen også altså flink. Ja, men er noget mere stil. De med nej, nej. Jeg har hørt, de er meget inspirerede, sådan en fucking film... Om Wall Street Hvad fanden er at den hedder jeg ikke Believers sig. eller sådan noget Jeg tror hvis, hvis du også tog uh, LSD Som er blevet kogt i gryder Som der har været menneskehjerner nede i Så ville du nok også være en spiller Nogle brændte ting Det ville ja, jeg i hvert fald Men uh, ja. ja Det gik jo ikke i sidste <laughs> Nej de er alt døde Det virkede ikke alt du gør det Er det uh... <laughs> Han hedder Adolfo di Jesus Constanzo El Nassan oh, ja. Et eller andet Kom <laughs> og vi har uh, Adolf Constanzo, og så uh, Wikipedia, og så uh, pop culture. <laughs> okay. Det står rent faktisk her, der står Danish psych-slash-noise-rock-band Narcosatanicus is allegedly named after the cult headed by Constanzo. Oh, oh, wow, Fuck, yeah. wow, Nej. <laughs> <laughs> uh, hvad så, vi hvad, man, er der? Vi på Wikipedia, hvad så der? wikipedia um, <laughs> så er det Sådan! Men fuck, jeg har skrevet det, så. Er det? det er sgu ikke mig Det er, sgu det er ikke, ikke nice, går det Jeg har ikke det... gjort det Nu har vi jo naucetegningkost.com Det er vores øh... Den har du jo købt Har du ikke været inde og... på Wikipedia og pølte det? Så? Nej, jeg har jeg, jeg købt Nej ikke. <laughs> Jeg kan øh... ikke finde det, hvor står det? Det står allerede nederst men der er... Er... Det. Nå, det er rigtigt <laughs> Nej, det kan være, vi skal videre ja. der, er, der er Wikipedia money at hente der nu øh... øhm... det er kort penge for det når ja, jeg afbryder den her diskussion, så spørger jeg, hvordan bliver en Narkosy sang til? Mm -hmm. uh, et riff. Det er lidt til flere. Spiller så? uangåeligt? <laughs> ja. det er... Ja. Jeg tror ikke, der er sådan nogen arbejdsproces, som er så specielt anderledes for andre. Det er meget improvisation, tror jeg. Altså i starten, der er det sådan lidt... Nå, vi har ikke nogen høj forventning. Jeg har skrevet et riff. Skal vi spille det i fem minutter? Ja, ja. Og så bare med, hvor det typisk degenererer og bliver ekstremt smadret hen ad vejen. Ja. Tidt ja. så er det sådan, at folk, alle folk ikke kommer til tiden. Så er man måske to eller tre. Så kan man lige nå at jamme andet. Det er måske lidt nemmere at, at få et eller andet at opstå, hvis alle ikke står og larmer imens. Og det gør vi. <laughs> det gør vi altid. <laughs> I har en uh, debutplade, som jeg uh, sidst skrev med Kasper i hvert fald. Så var den sendt til Mastering. Åh oh, ja. Ja, forhåbentlig. Er den... Uh... Hvornår Men, kan vi få den kommer på banen? Eh, Mas Mas siger at den er, at masteren den er færdig øh, en gang i januar. Fuck. Og, så, oh, og nu, fuck kan det tage så lang. Og nu tid? kæft så, øh, <laughs> så øh, skal den lige så synes den til tryk og så får vi en øh, <laughs> en test Ja, så den udgivet i marts. Og så skal vi udkende, og så er den ud til marts. Okay. Så er det også en forårs-sommerplader. Så har det, det er kun taget et halvandet Men det, det for... også. Vi er fint <laughs> nok. Jeg tror rimelig snart, at vi er færdige med den næste allerede. Vores nummer to kommer ud et måned efter vores ja. første. Ja. Kasper siger, at han gerne vil udgive den i oktober. Nå, Levitation. ja. Levitational Records. Og kan vi glemte at jeg nævnte Levitational Records? Ja, Levitational Records. Så er nævnt. Det er mega fedt det var det var faktisk min næste spørgsmål det var hvem der der skulle udgive den nej det er ikke dem det er Nå. ikke dem <laughs> det var nice. er ikke men, noget men noget det er bare et fedt blad sådan sket det ikke altså, Mas uh... mastermind mastermind der er det vi udgiver den første på i hvert fald og det er også nogle ting der, er der der er blandt andet øh, sådan nogle bands som øh, har en kult som er et fantastisk øh, band som antonius som også er har og spiller lille, i lidt det er rigtig det er et meget farligt band <laughs> ja, ja. Øhm, men det er, også, det er også meget godt og så er der chicagoon hvad Don't Sound. Don't Sound. Don't Sound, ja. ja. Som er, vi ikke må helt... glemme. Ind i in, in, et ikon. Hvis man ja. ikke har set hans uh, musikvideo, så skal man gå ind og se den på YouTube. Lige nu. Jeg tror jeg æsler med. Er ja, med i det? Eller også ja. skal man vente ja. til efterprogrammet er færdig. Ja, ja gør det. Jeg. det. Gør den er heller ikke særlig god. Ja. ja. Vi er bedre end... Uh, ja. Ham deler jeg faktisk i med. Gør du det? Ja. Don't spiller, Sound. Hvad spiller du i? Jeg spiller i uh, The Power Gloves. The ah. po det tror jeg, jeg, har set før det navn. Hvad er det for noget Uh, det er sådan noget math -rock, men ikke helt så indadvendt kig på skoene i Jomfo, til du er 38 okay. math rock. Lidt mere sådan <laughs> <laughs> Lidt mere noget, <laughs> uh, ja, uh, så. noget uh, yeah. dansevenlig action vi, math det er det, det er det første, du har at se, se om det, det er sådan, vi spiller math -rock, men vi er ikke Jomfo. <laughs> men, men John... Ja. Vi har jo også spillet et band sammen. Det har vi ikke, Kasper. Øhm, <laughs> men, øh, det er ikke et band, der vil snakket. Om, om. du har en uh, historie, du gerne vil fortælle, men du prøver at negligere. Jamen, der er ikke så meget historie i den. Det var, øh, det var jo bare et lille projekt, som, øh, som vi havde med øh, en egoman, en kleptoman, og jeg ved ikke helt, hvordan vi skal beskrive trommeslæren, som vi nok ikke skal nævne navn. Jo. Emil Vissing. Okay. <laughs> fuck, fuck Emil Vissing. Emil Vissing slår på damer. <laughs> Okay, så Derfor er har jeg faktisk skrevet en sang om. Don't <laughs> me find you. Det uh, handler om uh, i mit vissen. Fuck Det er, wow. er kærestepointet fra Kasper's side, det må det være. Ja. Han, jeg tror, han konfronterede ham om det på et toilet. Der var en rimelig stor køjon. Okay, Nå, nu bliver det personal. Uh, ja, <laughs> Tilbage til musikken. Nu bliver det mørkt. Fuck Gugge Berlin. <laughs> Hvis uh, vores lytter er interesseret i at høre mere om havde til Google Berlin, så kan de finde afsnittet med Friday, hvor det bliver gennemgået i, i voldsomt grundig detalje. Det burde man. man det er, ja, er genudsendelse. Altså. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om det er kompliceret at få et band til at fungere, når der er seks medlemmer, og der jo ikke alle sammen bor samme sted. Ja, altså, der er kun en af os, der ikke bor her i Aarhus, og han kommer til byen, hver gang vi... Det så hver gang vi er i gang med at lave nye numre, eller når vi skal spille koncerter. Det, er, det fungerer fint nok. Det mest komplicerede det er nok at få folk til at møde til tiden. <laughs> ja. Ja. Æm, I har jo en tæt knytning til hele det, som man nok godt kan kalde Raum 1-scenen, som et eller andet sted ikke er en scene. Er det en scene? Er det, er det, har Morten netop sagt, du skal sige det? Nej, øh, okay. han var faktisk meget imod at jeg kaldte, eller vi blev enige om, at det er scenen, som ikke er en scene. Okay, det er okay. den, den uscenede scene. <laughs> ja, for der <lø> ja, er ikke rigtig... Musikalsk er ikke de... <laughs> raum, raum <rejls. laughs> Musikalt skal der ikke så helvedes mange fællestræk imellem. Nej, nej, nej. De er forskellige bander. En uh, DJ er nede på Sway. I aften? 02 til 04 4 Jo, det, det, gør jo det, det, det, gør det, det gør det sikkert. 02 2 til 04 det ud. DJ er lidt crazy <laughs> jeg, vil, jeg, vil, jeg ved, at du, jeg vil, jeg vil, <laughs> du aldrig har set Nogen af Raum DJ på Sway Det kan du ikke have set Det skal jo aldrig <laughs> Nå, hvad, <Mit> spørgsmål... <laughs> hvad var spørgsmålet? <laughs> Mit spørgsmål var, hvor vi de alle sammen havde mødt hinanden Igennem Raum 1 ja, vi kendte jævnne folk i stedet, tror jeg ja, der er... Trøjborg, nej, hvad hedder det? Uh, Megan. Ja, Megaen oh, Megan, mm, Megan, Megan, Megan, Lige lidt reklame for Megaen uh, Megaen, MGH Snet, det er kadancetempe i riskov. Mellem ja. Mars var 14B. <laughs> Forever, man. For life, man. For life. Der er nogle af os, der går meget way back, faktisk. Ja. Mine og Johannes, vi har øh, gået i børnehave sammen, og jeg har gået i folkeskole og kendt øh, Tobias siden jeg Vi spillede nice røg i var... børnehaven, Majs, ikke? Ja. ja, ja. Det er det. Uh, uh, Inden det var cool, og mig <laughs> og Tobias, vi har kendt hinanden siden vi var 6 år gammel. Ja. Wow. Så, øh, det er sejt, hva'? Og jeg har kendt øh, ja. Victor og Mikkel, siden jeg var 16. Så de går skindelig ja, way back Ikke lige så way, way back. back Lidt personlige historier Nej, ja. Så der de er faktisk den uh, nyeste kude ja. Der går kun uh, hvad, fire år tilbage ja, okay, ja. Okay. Det er fem langt, så vi tid <laughs> ja. vi bryder med Jeg er alle sammen støttepædagoger støtte For Scott igennem kommunen ja, Så der er det Han skal aktiveres så, ja. jeg, jeg tænker er, det vi på... skal gerne lave med, Jeg tænker det på tid med endnu en af jeres nummer er okay. der en bestemt en, I synes, der er brugt det? hallucinationsraus? Den tror jeg ikke rigtig, der er så mange, der har hørt før. Jo, det kan jeg sagtens. Det er radio-debut. Det er, det, er, det, sidste, det, er det sidste nummer på sådan en uh, IP, de det? Kod, ja. Kod, ja. er ja. radioen. har penge. <messive> <remotely> Masser af penge. Kod, Her nummer Velkommen tilbage. Du lytter til Crescendo på Aarhus Student Radio 98,7. Er du okay? Så. Det var hallucinationsrausch fra øh, Narcos kommende plade, og øh, nu tager vi hul på et øh, nyt emne. Vi skal nemlig snakke om øh, bogen Blockbusters Hitmaking, Risk-Taking and the Big Business of Entertainment. Det, er sikkert. Det Din mikrofon er slukket nu, af okay. ja, gode årsager. Bogen er skrevet af professor Anissa Albød, som er professor ved Harvard School of Business, og kort sagt så handler den om musiksal øh, frem til år 2011, både digital og fysisk. Og selvom mange øh, nok er klar over, at salget af musik ikke er, hvad det har været, så øh, kan det nok overraske lidt, hvordan det egentlig står på. Så jeg har tænkt mig at fodre jer nu nogle øh, fakta for den her bog om, øh, om salg af musik, og så vil jeg gerne høre jeres. Nej, jeg skal bare høre jeres tanker om det, fordi det, det tør jeg alt sammen i fylde den her bog i hvert fald. Så øh, det er der, det var der før i hvert fald. Ah. Det var bare lige, uh -huh. I, har, øh, I kan godt lige at snakke nogle gange okay. i munden på hinanden Så Jeg tænkte lige, at jeg vil øh, holde ja. på den dag er Østyr, det er ordentligt. Men øh, første fakta: 98,9 af al digital musik, der var tilgængelig i år 2011, solgt under 1.000 eksemplarer. Og der var angiveligt omkring 8 eller 8 millioner øh, sange, Enkeltsange sange til salg digitalt. Er snare vi album eller Nej, numre, sangen. bare enkelte numre, så det, ja, okay. det er kun digitale køb man med eller hvad? Ja i det her tilfælde. Mm -hmm. Men 98,9 af alle de numre der var tilgængelige, de blev downloadet under tusind gange. Okay. Tanker? Er det overraskende for dig? Nej. Nej, fordi at alle alle lægger ting op i dag. Det er ikke fordi at der kræver det kræver særlig meget at, at lægge noget på nettet. Og det kræver, men det kræver selvfølgelig en del mere at lave musik som er værd at købe eller Ja, Hente for den skyld Endelig og det ud på nettet Så det er egentlig ikke overraskende Ej, altså. altså jeg har det sådan Jeg har aldrig noget plads på min computer Så jeg streamer det bare Det er meget nemmere at gå ind på YouTube Hold kæft men <laughs> <laughs> Victor Du er fandme RG-eksemplar på Du er en del af problemet mand Prøv <laughs> <laughs> jeg har 3 gigabyte leder Som jeg kan jonglere med at optage på Hvad fanden gør man for at komme lidt længere ned i det, så er øh, så 73,9% af alle tilgængelige numre det år, det er solgt under 10 enheder. 93%? Altså 10 fysiske? 73,9% altså af digitale downloads. Nå. Nummer, der er tilgængelige. Ud af de her 8 millioner, så lige under 75% af dem, der var der ikke engang 10 mennesker, der gad og købte dem. Altså, hvad, hvad, hvad er kilderne? Det er den der bogen. Det er bogen... Øh, Jamen, hvor er bogen fået fra? Er det på... Jeg... iTunes, det går ud fra uh, Bandcamp. Uh... Jeg går ud fra at hun har, uh, har samlet det fra iTunes og de andre store uh, musikhandlere. Ja. Jamen altså, der er jo ser meget lort altså. Det er jo det. Ja, men altså de fleste lægger jo også op, og det gør vi også uh, altså... nej, jeg ved ikke, har vi en mindst pris? Uh, eh, yeah, ja. Okay. Men vi er men vi er en vi... del over 10 mennesker i hvert fald. <laughs> men, men det der det der også ligger i det her Det er jo at Hvorfor gider man købe hvis du streamer. streame altså, du kan bare rappe det. Ja, men, men du skal ikke give særlig meget mere, så kan du have det på ø, vinyl eller så kan du have det på CD. Det ved man jo ikke. Ja. Ja, Står ja, ja. der noget om fysisk medier i forhold til det? Det kommer der, fordi... jeg nok til. Lige nu, der er det er jo kun digitalt. Ja. Men, men det er noget med Sony, vi går over til vinyl. Jamen, så sagde det vinyl, det er jo femdoblet på uh -huh. det sidste... Hvad var det? To år eller sådan. Ja, et eller andet Jeg tror, det har nok været... Uh, især, jeg kan huske, da PJ Harvey's seneste plade udkom... Mm. vinyl. Og Nagus Tanikos. Ja, nej. <laughs> øh, nej. nej, nej. Nå, men PJ Harvey-pladen, den, den, den udgav Sony, og de, de havde trykt ekstremt eksemplar, og de sagde, når de er solgt, så gider vi ikke at trykke flere. Og efterspørgselen var fuldstændig sindssyg. Altså, det var, alle vil have den på vinyl. Ja. Så det er nok PJ været... Harvey. PJ Harvey. Let England shake Det har også det har sådan en under, sådan rigtig underlig appel. Det er med, lige det mediefrutiden. Det er sådan... Jeg, ved ikke. Jeg tror, at folk er. Okay, det er også svært relateret til en CD, som værre særlig så værd på en eller anden måde. Men det er jo det. det at... CD folk vil have at se det data. Det er det, det folk downloader om. Det så er uh, musik eller det er film eller uh, computerspil eller programmer fra Adobe, man ikke gider at betale for. Og så er det jo data. Hvad, hvad er det værd? <laughs> altså, det er jo det er jo let tilgængeligt. Det, det burde jo bare. Uh, altså... altså, folk var... gider ikke betale for det. De gerne noget. Uh, du kan jo ikke samle på se det CD'er, jo det kan du, men hvis du kun er CD'er, hvad jeg lægger med ind på en computer, giver du så betal for dem. Nej, det gider du ikke. Så du vil gerne have noget fysisk, om du et kassettebånd eller vinyl, så er det der 10 gange mere værd i sidste ende for forbrugerne eller hvad man skal kalde dem, der køber det. Altså. Der, er også, der er også det med vinyl, som at jeg kan, hvis du putter en vinyl ind i, i en ovn 10 du... minutter, og så tager den ud. <laughs> <laughs> så kan du have en skål ud af det. Ja, ja. Jeg du se skulle da også godt lave din skole ved se det ja, Der er, er så bare væsentlig større ja, Så hul. har du noget <laughs> til dippen og så noget chipsene <laughs> Med et hul i bøn Fuck snakker du om Hvor mange dips kan man lave <laughs> Du vil også bare tage en uh, EP altså <laughs> En sur Der skulle også hul i en LP altså Men ja undskyld det var ikke Men det er væsentlig mindre det kan være at det når smelt sammen ja Nå, øh, <laughs> næste fakta Æ, Af alle de album, der blev solgt digitalt i 2011 Så 35% af dem, det var de samme 400 albums Der bare blev solgt igen og igen Ja, det giver mening Det giver rigtig det god er jo mening ikke, altså. Ja, ja Folk, er jo folk det, der kan hitter. ikke finde ud af at finde, finde ny musik Altså, de hører bare radio Fuck det, man <laughs> altså, der... Jeg tror ikke, der er særlig mange, der hører op. Der, er der er desværre <laughs> rigtig mange, der hører radio Det er der Ufrivittigt det vil Også. sige, hvis, hvis du hører det her lige nu, så er du en taber. Altså, folk har... <laughs> øh, men hvis man streamer det? Hvis man, ja, det er jeg ikke det. Er det, er det er stadig godt. Så er man lidt mindre taber, måske. Som dedikeret taber. Som lidt tech fancy. Men altså de, altså, de samme 400, det er virkelig ikke ret mange. Jamen, altså, hvis man 400. ser på, hvad der er solgt mest ah. i Danmark, så har vi uh, Rasmus Sebak ja. Og Candice okay. altså der hvor jeg arbejder Så de gode venner med Trommestanden for Candice Så kommer jeg til til en Udviklingssemmel På mit arbejde Okay Og Bare på Sølundfestival Som så også En lidt sådan festival. Der er Candice Solgt for 130.000 kroner I merchandise Wow Wow det, det er en bedre statistik End nogen jeg har med i aften Så altså Det jeg siger bare at Der er mange dumme mennesker Og der er kun en ting I køb Så selvfølgelig Giver det mening altså. Det gør det jeg siger bare, ja. hvis man skal tjene penge som musikere... ...markedet for udviklingshemmede, der er fucking mange penge. Ja. De bliver støttet i røv, og jeg ved ikke hvad, af kommunerne... Altså. Ja, Kasper, det er derfor, der er med i banden, -rock. -rock, så altså. er ja, ja. det jo retard-rock. Det er bare smulegrumme. det er rigtigt. Det <laughs> altså, vi arbejder ikke engang samme sted, og jeg arbejder også med udviklingshemmede. Og de elsker også Rasmus Seba, Kim Larsen, og hvis de er rigtig seje, så kan de lige Metallica... <laughs> og <den er> <laughs> <satanikøjere>. uh, <laughs> uh, Vi havde faktisk øh, Jeg har den hedder Acid Retard Det kan noget ikke med pladen Nej det er en, det er en ja, det. Næste plade Så er den med okay. Acid Retard Det er en Jørgen, god den. titel til en plade Om jeg igen. Ja. <laughs> ja Det er en god titel til en retard Få vel tilbage til spørgsmålet Så nej det kommer ikke bag på os nej. Vi kender dumme mennesker <laughs> Vi, vi er dumme mennesker, altså. Men så øhm, for sangen, så var det øh, ligeledes 40% blev udgjort af de samme øh, 1.500 numre. Mm. Men det er så heller ikke en for jer. Nej, nej, det må have været nej. hitlisterne. Fordi, retards, retards, Altså retards. nærmest hitlisterne, fordi, altså top 100 for de 12 måneder, der er på et år. Så altså, det må have været nærmest det, der har blevet solgt. Altså, ja. det er jo de der topnumre, der Lady Gaga er og fucking sej med gangen. Jeg kan garantere dig, det er ikke særlig mange af det. var i 2011, af, det. Uh, yeah. men, ja, men det men var det, før. Det var før, men, Simon, det men det var også... Men du skal også tænke på, der er mange gamle men, mennesker, der rent øh... faktisk køber plade. Altså, de fleste ting, der sælger, det er jo sådan noget, Hansi siger hin I fysisk, for, for mig Så det er de gamle ja, mennesker, der ikke kan få at bruge 12 for gamle, der køber. Så hvad kan de godt lide? Det der kan gram. købes på tankstationer. Hans Seberg, han og ja, tankstationsmusik. Tankstationsmusik. Det er det, der Men hvis der har også været tidligere eksempler med folk, der bare plads skaber og køber deres egen albums, for at komme frem i hitlisten. Så det kan da også godt være dernede af det at gøre, men... Det er jo godt nok. Jamen, det er sket mange gange. Så what? Det tog de... Jeg kan ikke huske, hvad det er, han hedder, men ham, der havde der var far til Sonja... Og Gigi, eller... Ja, Sisi. Ja, Sisi, whatever. Han fik jo en klækkelig bøde for at købe deres... 2004-mesterværk, Brother vs. Sister. Åh, oh, oh, mange købte øh, Jeg tror, det var et eller andet med, at han købte omkring 3.000 eller et eller andet. Ja, uh, og så uh, kom de på uh, hvad ugenturen går eller et eller andet automatisk, eller... De kom i hvert fald på, uh, på den danske Airplay-chart, hvis... Airplay. Jeg ved, jeg ved ikke, om der er nogen, der har set men der er jo lige, der er jo lige, der er lige været hvad, hvad sådan en video i... Øh... På Facebook grund omkring om at øh, at Petres Radio den dybt korrupt om at øh, ham der om øh, der har det ham der formand for det nu han, øh, det er ham der bestemmer hvad der bliver spillet og hvornår det bliver spillet og sådan. Noget. Er det er ikke altså, hans radio? Hvis det er ham jeg tror det er så er hans statement det er alt musik fra 90'erne det var sådan det var toppen. Ja, så altså, <Sit>, uh, okay. det var, var epitome af hvad der var godt musik. Og det vil stadig være, det alt skal opholdes mod. Det er Eurodance. Ja, okay. men, men det er jo altså, det er Så det er det jo klart, at det er lort. Altså. Det er jo lovligt, fordi det er public service, altså. vi betaler alle sammen for det, og så er det noget med, at, ja. altså, at hvem Hvem fuck betaler licens, altså? Jeg gør ikke. Nej, fuck licens. Jeg gør, men jeg fortryder det virkelig meget. Jeg føler ikke, at jeg bliver... Man skal bare sige nej. Ej, men jeg kan godt se... Ja, men jeg har ikke... Nej, det har jeg ikke. John, hvis I kommer til døren, så skal du... Benægt, benægt, Og du kan melder fra igen, og så ringer de igen, og så benægt igen. Benægt, benægt, benægt. Narko, satanikus, morto. Skal vi ikke en noget narko, man? Nej, Snart ikke. Jeg har nogle flere faktorer, på grund af... Der er... Den her, den... Altså ikke for bogen, det er nogle andre, der har regnet sig frem til det her, men på den danske hitliste nu, det er muligt at komme i den danske top 40 uh, albumchart, med under 1000 solgt eksemplarer. Og hvad så? <laughs> jamen, okay. Øhm, så har no. man fået solgt 1000 eksemplarer. Har, har det betydning har det var for nogen chart? ting? Altså. Hvor, kender vi nogen, der så over 1000? Det gør vi næsten, gør vi ikke? Ice Age, måske tror mm, yeah, yes, Ja, selvfølgelig. Yeah. selvfølgelig. Hvor, hvor mange af uh, den der split blev lavet? Altså, Split af... Road to suicide spørgge. Jeg ej, blev sådan, tror, ja, blev der blev ikke lavet sådan Der er 250. Jeg tror, vi lavede 500 eller sådan noget. Men de solgte. de solgte Men er også solgt, den ikke? De solgte okay. dem alle sammen. Jeg for har, dem. Jeg, hvis der er nogen, der mener, en kopi af Road to suicide spørgge, så har jeg, jeg øh, 5-6 stykker. I kan bare ringe ja. til mig. Kasper. Der er godt til Ja, det var lidt ungelig, at Jeg er inde for at sælge 5 af dem, fordi Kasper gav mig en stak, jeg havde lavet artwork til. Vi snakker aldrig om spørgsmålet. Hvad okay. var, spørgsmål? var det andre spørgsmål? Det er var mest bare sådan i forlængelse af, om, om en sådan albumchart har nogen egentlig værdi eller betydning længere. Man, man, det, er, er er, det har du. Det, øh, det kommer an på, hvad du giver en betydning af. Det, det viser bare, hvem der er solgt flest altså. Lige men altså, det er jo ligesom hits på YouTube, så altså, der kan da godt være en eller video, hvor der er en, der falder over en kantsten og, og slår sig eller andet for så mange så et hits, et andet, derfor der er der det jo ikke oversat på når altså. han slår hovedet sådan noget fucking dåselatter og så det ja, ja, ja. 40 millioner views. Undskyld mig, men har de virkelig kun lavet 250 eksemplarer af den der split? split øh, Nej, 500. Altså. Jeg tror, det, jeg tror der er lavet 500. Nej, vi skal nok sælge 1000, bare roligt. Bare roligt. Ja. Candice, have we got <laughs> udspil på plejehjemme med nakkerne. Det Jeg lurer, vi bliver sgu da inviterede til at spille på en sindssyg anstalt. Det er, æ, er godt skabt. Ja, det gjorde vi. Virkelig? Ja, der, der er en historie der. Altså, der min der mor, plads. hun er psykiater. Men oh ja. Og der er en eller anden årlig, der øh, øh, 70 år skulle holde op. Og så spurgte hun, når jeg ikke vil ud og spille. Jeg tror ikke, min mor rigtig ved, hvad vi spiller. Så øh, jo, det vil vi da gerne. Øh, selvfølgelig vil vi det. Hej, P-anlæg. Hvad er det? Hvad er P- Nå, men sådan noget med at sætte mikrofoner til og sådan noget, nej, det kan ikke tage det med sådan, nej, det kan vi ikke sådan, nå, øh, men altså jeg tror det er meget godt, at vi ikke kom, altså det er ikke, jeg tror ikke rigtig, de indsatte kunne nok godt høre det, fordi vi spiller meget højt, ja. men jeg tror det mest det for gamle, gamle løger, det var for, for ansatte, altså det ville have været altså, så fucking random, jeg render. tror, ja, det er nok godt for min mors karriere i virkeligheden, jeg kender, jeg, kender, jeg kender en, en 3-4 mennesker, der er indlagt på Rigskov, så det kan ja, det har været fedt for dem sikkert, eller måske overhovedet ikke. Det er faktisk ikke. Rigtigt. Oh. Så, øh. men i forlængelse af dage, hvad, har jeg sådan spillet nogle gigs, hvor det har været sådan særlige steder. Ja, ja, ja. en del tror jeg faktisk. Jeg tror at det første gig de foretrækket. Ja, det er sikkert. Det er faktisk Antonio, som øh, sidder og drikker ølmask lige nu. Han -narko. er Nelnako. Han øh, han er, han Nelnako ja. <laughs> producer. Han øh, han, laved, han har lavet et par gange som kerne er det det der hedder skovgille, som er sådan en øh. Nærmest en privatfestival uden for Aarhus Som har haft nogle meget interessante koncerter Inklusiv den første vi spillede Der er um, også sådan noget der var meget vigtigt at nævne på den koncert <laughs> Ja det vil jeg ikke er The lidt? foul humidity <laughs> <laughs> ja, ja vi spiller også med faglen Ej, men det er en, det er Der smule. var nogen der havde groet et vist antal svampe, der Lad os bare sige at du kunne en rimelig stor pose <laughs> Og der blev delt ud Og øh, vi kan nok af med halvdelen af dem og spillede koncerten, folk havde det fedt, og så vidste vi ikke rigtig, at vi skulle gøre resten af halvdelen, så den, øh, den havde vi lige pludselig spist. Ja, det var en, lidt af en øhm, Men ja, det var også en meget interessant reaktion af spore hos folk, der ikke havde set det, fordi det var første gang, vi spillede. Øhm, og som, øh, når man er på halusinogen, er det så nok en rimelig stressende oplevelse. Altså, finde. både mig og Mikkel troede, jeg var fucking gud, <laughs> i hvert fald i, i, i 10 minutter Gud, okay, wow. Det må have været mange, hvis man skulle tro, du var gud, Men, det var... men i, i, i den sidste ende, så har det gangtaget også det, der fik os også en pladekontakt, så det var meget godt. <laughs> <laughs> ja, for der var ingen andre end de der de mennesker, der har hørt det. Men ja, vi har spillet nogle ret ingen meget specielle steder. Jeg synes også Hensholm uh, Low Fire, ligesom sådan det er lidt fyns version af det. også igen meget isoleret, meget uh, det også andet står meget minimalistisk. ja, jo, men igen, men det var det betyder nogle meget interessante omgivelser der er der, ikke? og det er også nogle meget specielle mennesker der kommer der. Uh, ja. Så, Blin! ja blandt andet fucking blim. Blin. en kraftig med, uh, kæmpe til. hey, vi skal vi skal huske Næsten den til, kommer jeg jeg det er vi med. det noget af sådan så. Eh, Johannes er Robinson. Hvad? Ikke Jeg kan få se en medlemmer. Modereleverne af Narcos Ternikos har nu fundet vores uh, havenis, som står i studiet. Der er ikke en, en reelt bogplug til stede eller. Ah. Det, er, det kommer oh, ind på, hvor fleksibel man er selvfølgelig. Ja, det er grønne uh, versioner historien. Skal vi ikke uh, spille Narcos Ternikos? Hey, det var ikke noget med? Uh, uh, uh, ja, vi, vi havde ja. en uh, tus, så <laughs> jeg uh, Det kan være, der ligger en her omkring et sted. jeg hey, kan se, at Stogog og Berlin. Bare lige så vi er sikre. Har du nogle andre, mm. andre spørgsmål? Jeg har, uh, har det faktisk. Det eneste, jeg har tilbage nu, det er ja. programets overraskelse. Okay. Er det okay. efter nummer? Ikke flere faktor? Okay. Nej, no, vi, vi slutter af med endnu et narkonummer. Okay, hvad er overraskelsen øhm, Overraskelsen er, øhm, og du har faktisk været med til det før, Victor. Det er, er noget, ballen? Andrew også gør. Det er ikke ah. guggeballenen. Og ja. det blev der faktisk, det var, det var også foreslået sidste gang, at det skulle være overraskelsen. <laughs> er det der, hvor vi skal gætte, hvad et nummer er? Eller? Ja, det er ah. Okay. Ah, okay. det. Vi er helt, ja. for det. Hey. helt sikkert. Er det? Øhm, Play it! Det er valgt. Øh, er det Google har en, valgt det. Det er det ikke. Okay. Det er, Hvem har valgt det? det? Jeg har valgt det med, lidt med jer i tankerne. Det har en meget, meget, meget, meget svag connection til det, I laver. Okay. Og det er som sagt meget, meget svag. Så lad være med at forvente ah, ja. for meget. Men uh, jeg spiller jeg er, det, og så vil jeg gerne er høre jeres tanker. Nu jeg, jeg <tryk> <tryk> så nu uh, nu Velkommen tilbage. Så nu i princippet han er det bare... Uh, om det her nummer vi lige har hørt, og for det første så hvad synes I om det? Det var fucking godt. Jeg elsker det. Vi kan lige noget vi vi vil gerne cover det. Vil gerne have cover det? Ja, nu. må vi lave det af cappella? Jeg jeg har lyst til at sige ja på grund af det det er ret exceptionelt. Er vi klar? Vi lige <sans> <hans> det var super fedt. Det er det er kun anden gang vi har live musik inde i okay. Det er Det er ret Var det var det en fake mushroom? Det var det ikke. Nej. Men, Æh, det, det, det, det, er det, det, det nogen der har brugt et uh, lille bitte Lorde men man slet ikke kan høre fra uh, Ghostwriter? Eller eller Nej, heller ikke. Det er faktisk Nej. overvejet at finde noget, men jeg kunne ikke finde noget, der var vis lytteligt, uden at være sådan et halvnederende. Okay. Ja, det er så jeg vil så spurgte først, øh, om det er band eller bare en, en solokunstner? En eller anden bøs <laughs> Det lyder som øh, en, en... Det er lyden af poppers, der er stopper næsen. <laughs> Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det der kunst, <laughs> men... Øh, butika, butika, fuck, men bare få det ud af de her poppers. <laughs> <laughs> Klop i Berlin. <laughs> Hvor ja. tror jeg, hvor tror jeg, er det, at... Er det Dr. Sky? Berlin, Berlin. Er det Thomas Me? Du det, siger Berlin. Den mest snuskede bøs-klub Berlin. Altså. Det er 100%, 100 tysker. Og det Er, er det øh... Åh, er det um, Hvad fanden er det ned af ham, er den kæmpe DJ, der My fucking ned. White Sensation. Nederen. Nej, nej, nej, nej. Hvad fanden er den ned af? Ommelhoff. Ommelsnuff. Nej, fuck Omenhof. er den nød af. Er det David Guetta? Det er det heller ikke. Ej, ej, ej, det det. For jeg vil faktisk sige, at I har ret i, at det er, det er en tysker. Han bor så godt nok i Kanada lige nu. Uh, okay. er det, um, det er Hitler. Nej, men, det er Hitler. Jeg vil sige, det er fucking Hitler. Jeg tror virkelig ikke, det er en, I kender. For det, det er ikke en kendt person. Okay, fuck det er jo mest bare, brugerne, at høre, hvad, hvad egentlig... Hvis, hvis I skulle kalde genre... Hvis I skulle kalde noget, hvad ville I så kalde det? Øh, uh, ligegyldigt. Ja, yeah, sådan noget en Psykedetisk rock. Psykedetisk trance. Et Tumpe. eller andet sted imellem, vi har sagt, der ligger sådan... Det er han i hvert fald selv, ville vil kalde musikken. Han kalder det nemlig for... Uh, det kalder det for Dark Psy. Dark som er, side. Som er, som det. er Dark Psychedelic <laughs> Trance. Det er oh, han havde, uh, det er, en ny klasse uh, <laughs> i World of Warcraft. Det er sådan Dark som <laughs> Jeg har spækket den mega nice. <laughs> Box over, uh, okay. Okay. Okay. Okay. En tysk løg i Canada kan I, <laughs> ja, ja, ja. kan I følge ideen med at han har, han har Lavet det her musik og tænkt at, at Det var psykedelisk Nej. Ja, det... Jo jo jo Hvis man ikke, nogensinde har er... Var han på stoffer mens han lavede det for så har det sikkert været Psykedelisk nok men... Det har jeg ikke spurgt om Han, faktisk, han lytter med nu Uh, okay. Ja, yeah, yeah, I skrevere okay. ham, han er han er en uh, forskis ukendt kunstner, han ja, hedder Uberas. Ja, kan ikke forstå, den? Uberas. Ja. Okay, og han laver bare han ja. laver ja. musik og Hallo, så. Hallo Uberas! Ubaras! Ich will gerne uh uh knacken deine Grußmuschel! Ich bin ein Krank! Ich will meine Musik! Du has hast ein Brand the size of an Hasselnus! <tors> ja? <tors> Us my friend. You need to find appreciate ja? <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> your music. Really nice. Det er godt, at være sødætisk. I totally get the psychedelic <laughs> vibe. Måske side <laughs> side på den måde, man er råd for meget has, og lægger sig i et der larmer. Og, uh, <laughs> <laughs> og så kan det godt blive sådan rimelig meget for meget. Det er tit de at irriterende lyder af børnemød, de er der sådan. <brrr> <laughs> <laughs> <laughs> Hvis du har for meget bonger. Ja, for mange bonger. Fordi... Det er sådan et modem. <laughs> Jeg lavede, lidt, jeg lavede lidt samme overraskelse til et, et band, jeg havde inden forløbet, der spillede spillet Progressive Rock. Okay. Hvor de har spillet Progressive House, som for mig, og høre også for dem, ligger meget langt fra det, man ellers forbinder med progressiv rock Progressiv House? Ja. Er, det, er det House, der no, samler no, Yes? Eller eller eller andet, nej, akvarter, eller? for det, det er netop ikke noget, som man forbinder ellers med for eksempel progressiv rock eller metal. Det er, ja. at det er i stedet for at være... Baseret på disco, så meget elektronisk musik i Amerika var i 80'erne, op indtil et bestemt punkt, så er det ligesom baseret omkring sådan noget Eurodisco, Georgia Moroder og sådan noget ting, og det mente jo de ombart var progressivt, mm. da de lavede det i Detroit i slutningen af 80'erne. Mm. Jamen altså, alt er vel progressive, hvis det er en form for progression. Er det ham, der er Er det fordi, at det lyder som en trip? Giorgio, er en anden. det er gammel. Det er jeg kunne læse mig frem til. Folk, der bare ræver ud til... det er også lidt... Det er mega ekstasi Det er mega ekstasi-jagtigt. Det er rigtig, Sebastian. Trans er sådan lidt en svær genre at fordi der er så mange undersgenre. Metal har ikke noget på trans, når det kommer til sådan en subgenre. Der er simpelthen... Er der folk-trans? Det skal da nok være et eller andet sted derude. Viking et trance. Ja. Jeg, jeg vækstede mellem det her faktisk og noget... Øh, og så en lidt mere sådan en form for foget side trance. For det var en reelt ting. Ja, men det er, ja, det er det sikkert. Men det var ikke... Øh, det var svært at finde noget, der rent faktisk lød foget. Det var mest bare... Ja, Kasper. jeg har lige noget, jeg skal sige. Ja, Hvis man er, Hvis man er en sød søgnepige, der sidder et eller andet sted... Nå, ja, ja. Super, så, så har vi, vi har en rigtig god ven som er mm. han er lige på single, han er rigtig fin fyr. Ja. Yeah. ligger, Man kan stole på ham, han er ikke øh, folk utro. Mm. Hans telefonnummer er 23 23 96, 96. <hældre> 23 23 Wayne 26 <hældre> <hældre> 34. Spørg efter Torbjørn. 30. Vi tager det lige igen. 23 <hældre> 23. <hældre> 23 23 <hældre> 23. 23. Nej, Nej, Nej, stop. Der øhm. 3, 3, 23. 96. 96. 26. 34. <laughs> 34. Jeg vil gerne sige tusind tak til Markus og Tanikus for at komme med ind i studiet Jeg har slukket for jeres mikrofoner. John. Jeg har slukket for jeres mikrofoner desværre. Vi skal have et sidste nummer med Narcos et tegnekurs. Yeah. Du har lyttet til Christiane på Aarhus Stømmer Radio 58.7. Tusind tak til alle, der lytter med. Det her det er Norsia.